У нас учитель-фронтовик без руки, то він нам усе розповідає, як і що, а також учить бути завжди, як товариш Сталін». «Як хто? Ну, як наш вождь, генералісімус Сталін. Я ж писав тобі, як мене виділили на районну олімпіаду, за вірш Микола Бажана. Ось послухай». Він став переді мною, смикнув до гори головою, заплющив очі і, зриваючи кволий голосок, продекламував. Країну, як ширше лід видно круг, як повниться ділом, що ти тільки мариш. Він з нами, він поруч, великий товариш і вождь, і найближче улюблений друг, ім'ям його жити і змагатись. Горло малому пересохло, голос урвався, я притягнув брата до себе, обійняв за плечі. Гаразд, Маркусі, досить. Далі я й сам знаю, ми цей вірш теж учили в школі. Я ще більше знатому, тому Марко. Ось побачиш, Микола? Вірю, Маркусі, вірю. Може, так і треба вмирати з голоду і співати пісню Ревуцького на слова Максима Рильського «Льотом сталінським орлиним вождь показує нам шлях»? Хто ж то знає? Я теж тоді співав разом з усіма. В інституті, окрім занять, навалилося на мене стопудово те, що урочисто іменується «громадська робота». Я відповідав за все на світі, за роботу профбюро, за сплату членських внесків, за випуск стін газет, за організацію духового оркестру, за роботу наукових гуртків і факультетського наукового товариства, за створення каси взаємодопомоги, за побутовий сектор, за культсектор, за проведення суботників і організований виїзд студентів на копання буряків і ламання кукурудзи. «Культпохідна п'єсу «Вірти хліб наш насущний» так само повинен був організувати я». Це була вказівка інститутського парткому, точніше, самого секретаря парткому Івана Панасовича Михна, присланого до нас всього місяць тому для зміцнення керівництва парткому. Добродушний доцент Барабаш, який до того був секретарем, чимось не задовольняв начальство, і ось скликано розширене засідання парткому – на засідання прибув секретар обкому Климушняк, прозваний студентами-одноногим ідеологом. Привіз з собою теж одноногого, огрядного чоловіка і без зайвих балачок, запропонував обрати його секретарем нашого парткому. Обрали ж, звичайно, одноголосно. Всі присутні стали товпитися біля нового партійного начальства, щоб, бодай, доторкнутися до руки чи хоч Постоїти поряд, я теж стовбичив у шинобливій черзі добровільних підніжків і попихачів, бо крім інстинктів організованого натовпу, мавши й свої власні мотиви. Секретар звався Іван Панасович Михно і був майже точною копією мого доброго знайомого майора Гаврила Панасовича «Михна». Тільки й того, що набагато огрядніше. Та й те сказати, мабуть, Іван Панасович не прийшов тих констоборів, що Гаврило Панасович, тіло його не вмирало, а вільно розвивалося під сонцем Сталінської Конституції. Я доволі нахабно пропхався до нового парткомівського секретаря, потиснув його руку, назвав себе тоді голосно, так що всі чули, бовкнуво. Мав велику приємність майже весь сорок п'яти рік служити разом з вашим братом Гаврилом Панасовичем. А вам відомо, де тепер він? Бо я, на жаль, втратив зв'язок з майором. Новообраний секретар не кинувся до мене в обійми. Відскочити від мене, як от чуми, він теж не міг. На протезі не поскачеш. Перепівши протезом, мовчки... Перемірявши мене поглядом з ніг до голови і з голови до ніг, Михно з ненавистю в голосі відбуркнув. «Який брат? Про що ви говорите? Хто ви такий взагалі?» «Я ж сказав вам, Івана Панасовичу, студент агрофаку Сміян, секретар факультетського партбюро». «В мене немає ніякого брата, товаришу Сміян», – карбуючи слова відрізав Михно. «Не було і не буде. Запам'ятайте це назавжди». «Пробачте», – сказав я, зніяковіло відступаючи. Але ж далеко не відступиш від свого найближчого партійного начальства. До того ж Михно одразу став завідувати кафедрою марксизму-ленінізму, де навіть рядові викладачі почувалися такими собі царками, необмеженими володарями наляканих студентських душ, що, мов грішники, в чистилища безпорадно блукали в загадкових лісах партз'їздів, конференцій, блоків.